Gaurigun, bana beste, lau ihun mila eurotan saltzen da ihun metrak agatuko etxe batak beruan, aierra, isturitze, donamartiri eta donostiri kondutan hartuz. Eldu da, bi euro behar direla atera hilabete guziz eta ogoita bosturtez. Horrez gain, beste etxe bat, berri unta hirurogoita sortzi mila eurotan salgai ezagidute egian, hirurogoita lau metru karratu baizik istituelarik, hotx lau mila euro metru karratua. Prezio horiek ikusiz, donostiritar batzu arrenguratuak dira. Bernadeto Jurena. Joangira agberuaren nuha eta itxibizitzaren korrektibuaren ikusterat eta Uh, gurik uh, donoztitko kasuaz uh, mintzatzeko. Ez ditugu hori hilabeteko xariak uh, batzeko 2000 euro hilabete ziz. Taura horra sigituz gure aurrak errian ez dilapizitzen nalko. Jakin Donostiriko etxeen euneko amabost bigarren bizitegiak direla eta euneko amar etxe bizitza utxak. Beraz, ostegununtan, erritarrak mobilizatzerat deitzen ditu Arberoa Lura eta etxebizitza kolektiboak ibilaldi bat anturatuz, beste erri zonbaitzutan egina izan den bezala. Eta itzordua, maiten dugu, beraz, goizeko amekontan Donostidiko sanoki geraren entzinan eta hortik renda Oto, partekatze katze bat eginen dugu, zaren eta, etxe hori ezta erriaren barneana. Eta hori iklan da, joa eginen dugu itz hartze bat, lorzen diak parte hartuko du. Bururatzeko, itz hartzen ondotik, bako txak etxetik ekerriko duene piknika parte da, jo aldunak ere hori zanen dira.